Мало хто міг знести ці муки, мовчки. Більший жертву на всі заставки кляли Яремо та його паховків, зачили їм ще гірших мук на цьому і на тому світі. Та погрози заклинання не спиняли нелюде. Він хижир готав, бризкаючи слиною, і сичав. «Пече, хлопе, терпи, на тім світі буде легше». Вишневецький уже збирався залишати немирів, коли йому доповіли, що депутація найстаріших місцян просить у нього аудієнції. Магнато шкірився. «Просіть, просіть! Чи не дякувати вони надумались?» Сиві, мов голуби діди, вийшли до світлиці, низько вклонилися. «Ваша світлість!» промовив найстаріший серед них. «Ми знаємо, ви не любите ні тих, що каються, ні тих, що усправедливлюються, тому не говоритимемо про те, що сталося. Хочемо тільки, аби такого більше не повторилося. Самим нам не сила оборонити місто від Кривоноса, який знову прямує на Братславщину. Але з вашими вояками... Не тільки не пустили б його сюди, а й добре віддячили б за те, що він накликав на нас лихо. Магнат засяяв. — Ага, наука не йде до бука. — Гаразд, я згоден. Задовольню ваше уклінне прохання і залишу вам загін жовнірів. Щиро подякувавши, діди вийшли зі світлиці. Коли ж вояки Яреми покинули містечко, немирівці відрядили до Кривоноса гінця. — Поспішайте, батько, до Немирова, — попросив він полковника, — ми відчинимо вам браму. Вся шляхта, яку лишив Вишневецький, і не загледеться, як прийде на неї погибель. Чекайте нас у середу ввечері, — сказав Кривоніс. Розділ п'ятий. З маслового ставу Максим Кривоніс сповів повстанців на Богослав. За Росю заночуємо, сказав синові. Максим поглянув батько в опі. До вішаної ж палицею кинути, тату. А й справді, згодився батько. Друга була знайома, і блукати не довелося. Мчали. Аж вітер висвистував у вухах. Злякано шарахались із придорожніх дерев сонні птахи. Село вскочило після заходу сонця. Тетяна саме порилась біля худоби. Почувши кінський тупіт на вулиці, вона приселилась до двірка в хліві і крадькома визирнула на вулицю. Біля хвіртки спинились два верхівці в козацьких строях. Тетяна скоріш догадалась, ніж пізнала, що це син і чоловік. Вискочила з хліва, кинулась до варіт, похопцем відчинила їх, та так і припала синові до них. Захлипала, заголосила. — Мамо, люди ж, — ніяко Максимко. — Досить, Тетяно, — скочив з коня Максим, — веде до хати. Радіти треба, що живити, а ти сльози лєш. Вона витирала запаскою очі, обнімала їх, цілувала, приказувала «Живі, живі!» А я і очі свої видавилась, і ноги вистояла. Кажуть, війна скінчилася, а вас нема та й нема. Вони війшли в хату, дуже засмалені, обвітрені. І хата ожила, сповнилась гомоно, запахла дрімом, степовим зіллям. Чоловічим потом. Рідні мої приїхали, а я ж її не приготувалась. Буде тобі. Сідай посидимо. Нам уже вдосвіта в дорогу. Знову сплеснула руками Тетяна. Обом. Обом. разом зітхнули син і батько. Боже мій, боже мій, забідкала жінка. А я ж і війнула з хати. «Ох, мати, мати!» – махнув рукою батько. «Яка двадцять літ тому була, така й нині лишилась! Добра вона в нас! Ласкава, мила!» – ніжно промовив Максимко. «Зараз тако з вогнем серед білого дня треба шукати!» «А ти шукав уже сину?» – усміхнувся батько. «Та... Засоромився син, багато дівчат у Вершані. І що ж, не до душі. Одна й подобається, тату, та мала ще, п'ятнадцять літ тільки. Оце тобі мала, дівка вже він мала. Кажуть же, козак у сідлі, а дівка у пелені. Якраз пара. Відвоюємо, волю здобудемо, і дівка виросте. Чия ж вона? Недалеко від нас. В дуба Оксана живе. Їй донька. Одиначка вона в матері. Галиною зовуть. Гарне ім'я. І дівчина ні в року, тату, зайшла мати, поставила на стіл горілку, смажену рибу. Позичати ходила, винувато закріпала очима. Не сподівалася гостей. Максим обняв Тетяну за плечі та горнув. Ми про тебе оце балакали. Невістку б тобі. Додому скоріше верталися, а невісток повне село. Вони налили по чарці, випали за її здоров'я, а вона, як сіла на ослоні впроти, то вже так і не зводила з них очей. У Максима прорізалась нова складка над бровами, посвітлішали скроні, а у Максим кавусики, мов шнурочки, брови чорні, як воронове крило, а очі сміються, сяють, виблискують. Його очі Максимові, і брови його, і ніс.